Tak nejprve o dnešní meditaci, obzvláště pro ty, kteří dnešně nebyli systematicky vedeni k meditaci na Meta. Jak už jsem se zmínil v tradici jižního buddhismu, která není naprosto špatná v tomto aspektu, Praxe Meta hm? má tři úseky hm? po ty, kteří usilují o, hm. o to, aby si tuto metodu přivlastnili. První je meditace META, kde objektem META je meditující sám. Jak už jsme řekli jak už jsem vysvětlil, meditace META je založená na předsevzetí. Hm? Meditující má přece vzetí, že díky meditaci na meta s objektem sám, Tady své tělo a tělesnost a duševnost, plní se do nich člověk musí vcítit. Pak oproti tomuto celku, který nás tvoří, pak používá tyto čtyři prání. Může je buď opakovat v páli, nebo v češtině, nebo jak se mu zlíbí. První prání je veri Homi. Nechcem, doslova nechcem jeden, který nemá neprátel. Druhá je Abhyápadžo homi Nechcem ten, který je prost nenávisti Další je ani go homi Haníkho homi je těžké přeložit do češtiny nebo do jiných jazyků. Jíkha komentář vysvětluje jako upadrava, upadava, páli, upadava, znamená vlastně potíže, co ne, jakékoliv potíže, jakékoliv potíže, jakékoliv, Neštěstí, to všechno se dá přeložit jako Iga, neboli Upadrava. Nejlepší překlad asi bude, nechcem, bez překážek, Jak duševních, tak tělesných. A čtvrté prání je Suki a tánam parihárámi, doslova nechť se vleču všude. Hm? Parihárámi, to je doslova překlad, nech se vleču všude ve štěstí. Hm? Hm? Dá se to volně přeložit a tak se to taky dělá. Nechce šťastný. Hm? Nechce vleču všude ve štěsti není ne, špatný. Potom, co meditující na sobě sám poznal, jak toto přece vzetí mu pomáhá. Hm? a zjistil, jelikož se takto koncentroval, jelikož si tak vzal do hlavy, opravdu se začíná cítit dobře, neboť se koncentroval na, na tuto, toto předsevzetí a začíná ho cítit ve své kontinuitě, jak v těle, tak i na duchu. Je to tak? No, já jsem to... Dobrý. Dělala na hm. sebe a bylo mi špatně od žaludku a začalo se mi jako dělat líp. A jsem si říká, že bych to mohla aplikovat na někoho jiného, v kterou se mi zase udělalo hůř. Tak jsem se koncentrovala na sebe, tak nevím, jestli jsem si je to tím, že se to dělá dobře. Eh, oni se dějí různé věci. Jestli koncentrace bude lepší, eh, bude to čím dál tím jasnější. Hm? Jak? Stav vědomí ovlivňuje tež hm? stav eh, tělesný a většinou, většina potíží na těle se stávají, eh, jsou malé potíže, ale stávají se velkými potížemi právě kvůli eh, psychickým problémům. Hm? Je to tak? Jestliže psychické problémy nejsou, většina potíží na těle jsou malými potížemi, pokud nejsou nějaké karmické zábrany, které všichni máme, které se můžou projevit i u probuzených lidí. Mnoho probuzených lidí umírá i v raném věku. To neznamená, že když někdo má čisté, je vědomí, že musí být bez nemoci, ale jeho nemoc pak, jestliže dosáhl stavu probuzení, probíhá jinak, on se na ní neváže. A jestliže opravdu pokročil v meditaci, může ji rozhodnout moment, kdy vstoupí do procesu umírání, což není dáno tomu, který meditaci neovládá. a vstoupí do něj vědomě. Tedy, jestliže do jisté míry meditující cítí, hm, zde nemáme, jak už jsem říkal, ta meditace na sobě, jestliže je retreat meta, který se dělá v mnoha terevádových zemích, třeba na týden i na měsíc v Burmě. Polovina času meditující stráví právě meditací na sobě tím, že se těmito čtyřmi práními a odhodláním, aby jejich duševní stav plně souhlasil s jejím předsevzetím. Pak cítí hluboce. Tentokrát, jelikož čas, času je málo, a my nemáme jen retreat na meditaci Meta, ale na celý komplex pozitivních pocitů, tedy na čtyři brahnové Pro ti, kteří začínají v této meditaci, jenom alespoň předchuť. Doufám, že všichni jste tuto předchuť už dosáhli, jak rozhodnutí ve vědomí působí na psychický stav, který se začíná měnit. Další fáze, kterou ti, kteří začínají, by měli. Začít dnes je fáze, která se jmenuje Sima Bheda. Sima doslova znamená hranice a Bheda znamená rozbíjení hranic. Dle buddhistických komentářů k Ágamám, které tež jsou v detailu rozebrány v tradici severního buddhismu. Přirozenost vědomí nemá hranic. Ty hranice, toto netvadí jen moudří muži na východě, tež i na západě, moudrý Sokrates a tak dále, říkali to samé, myslím, že dokonce i Demokritos a jiní, že přirozenost vědomí nemá hranic. To, co dělá hranice našeho vědomí, z hlediska buřistického chápání, to, jsou právě kléša, které se dají nazvat jako zakalené pocity, vedou, jež vedou k negativním stavům vědomí. A nejasnost objektů, poznání Toto jsou hranice vědomí, které dá se říci, není původní stav vědomí. Vědomí má právě tu schopnost zrcadlit všechny objekty, protože jeho přirozenost nemá omezení. Omezení. Jak Jaký zrcadlí? Jaký tak, jako vidíš ty mě, tak je zrcadlý. Hm? Když vidíš hvězdnou oblohu, tak je taky zrcadlý. Hm? Ty to jasný? Co je tedy omezení vědomí, které není jeho přirozeností? To je rozdělování mezi subjektem a objektem, Jestliže objekt je bytost, hm? pak rozdělování mezi bytostmi, které jsou nám žádoucí, nežádoucí a které nechadíme do kategorii bytostí žádoucích a nežádoucích. Toto je stav, neprobuzeného vědomí, hm? stále pracuje na tomto principu na základě vnímání předmětu, poznání jako příjemných, nepříjemných a ani příjemných, ani nepříjemných. V tradici jižního buddhismu zde je důležité rozlišení. Objekt čtyř počína počínaje z meta. Je vysvětlovat pouze jako bytosti. Hm? Živé bytosti. Hm? tradici severního budismu, na hlavně na základě komentářů na a na spisech sutrach transcendentální moudrosti, které tento filozof komentoval. Čtyři brahmaví háry počínaje meta. Mají tři objekty. Základní objekt jsou bytosti. Jestliže objekt jsou bytosti, o tom už jsem se zmínil, pak Samozřejmě, jelikož bytosti jsou objekty u neprobuzeného vědomí, zakalených pocitů, právě jestliže objektem jsou bytosti, může být tato kontemplace vždy spojená nebo často spojená s zakalenými pocity. Jestliže, se, jestliže meditující realizoval hm, bezprostředně objekt, transcendentálního poznání, čili mirovánu nebo takovost. Pak ví, že bytosti, ne to ví teoreticky, ale ví to bezprostředně, že bytosti jsou pouze koncept. A proto nemá už názor na ne, pevnou existenci bytostí jelikož nemá názor na pevnou existenci bytostí, proto není putu džana, není ten, jež se. Putu znamená široký džana, není široká osobnost, co znamená široká osobnost, jeho, jeho chtíče, jeho nenávisti, jeho nevědomí nebudou široké, ale zcvrknou se, protože ačkoliv dělá, ačkoliv ještě může mít jisté chtíče, může mít jisté nelibost, nespojuje tyto chtíče a nelibost se sebou. Jako by to, jako to, jako to ego se nebo <laughs> Ego žádný neexistuje, tak co se má vytrácet? Hm? No, představa, toho, jako. představa se vydá. Čili tento ten, který poznal eh, realitu tak, jak je, nevidí tedy eh, bytosti jako jednotlivce, osoby, ale eh, vidí takzvané darmy, fenomény, poznání, dá se říct. V rozšíreném smyslu tedy darmy též znamenají i veškeré předměty, poznání i. Tato zeď, toto okno a tak dále. Všechno jsou darmy. Všechno jsou fenomény poznání. Hm? Takže v, v širokém smyslu objektem těchto pozitivních pocitů není, nejsou jenom bytosti, ale stá jsou i věci. Jistě jste viděli jisté individua, který když zakopnou o, o kámen, hmm? co udělají, rozlobí se, Je to ten příběh se asi už povídám. Hmm? rozlobí se na kámen, když jako tady u mě dveře na verandu, na verandu jsou nízký, mnoho lidí si... <laughs> Vodě, odhle hlavu a pak se můžou i dokonce vstekat na dveře. Hm? Takových individuů jste jistě poznali. Hm? Já jsem vykládal jeden příběh, kde jsem to povídal. No. Před pamět. rokem tady volal, ale řekněte to. <laughs> když jsem dělal výcvik na zenovýho mnicha v Japonsku, tak jsme dělali kangyo, hm? co znamená kangyo. Julie je to přeloží kan je zima, kyo je no kyo, zimní trénink. Zimní trénink se chodí v slaměných sandálech, se chodí žebra do města. Ho, viděla jsi někdy v Japonsku? <laughs> jo. Ho, ho, s takovou tyčí. A. Když jsme šli dolů do města z kláštěna, tak ten eh, Harada Sekeiroši mm. je takový hladký kámen, tak on na něm sklouznul a praštil se dozad strašným způsobem. Pak mu natekli a ležel v posteli dlouhou dobu. A obrátil se a začal hladit ten kámen a povíná o, kylej na isi, ne, <laughs> Toto no, je opravdu hezký kámen, tak hladký. <laughs> tak toto je reakce bytosti, která se snaží transcendovat své přirozené reakce, hm? což je nelibost i vůči věcem, které nám škodí. Většina z nás nemá tuto reakci a buď se zlobí na sebe, nebo se zlobí na dveře, <laughs> Aby jsme se vyhnuli tomuto komplexu, není špatné pohledit kámen, který se stává důvodem našeho utrpení. Dobrý. Eh, tedy v, v tomto pochopení, v hlubším pochopení darma obsahuje všechno. A tedy eh, praxe meta vlastně obsahuje všechny předměty poznání. Když už jsme u toho Japonska pro juli, co má ráda Japonskou, já jsem tohoto, nejsem, jelikož jsem žil příliš dlouho v Indii, tak nejsem obdivovatel tohoto, této charakteristiky. Vždycky jako mniši hm? ze nový mnih. Spí v zendo, v meditační místnosti, všichni pohromadě naskládaný jako sardinky. A potom každý má asi dvě tatami místa, v takových malých pokojících kolem zendo, kolem meditační místnosti. Asi takhle velký prostor. A tam má naskládaný všechny svý věci, kufry, cokoliv má. A má tam malinký stolek na kterým může psát, a má tam polštář na meditaci, na kterým může sedět. Asi takové ty prostor pro každýho mnícha. A Načeš ten učitel chodí občas a pozoruje, jak si naskládal ty svoje věci, jestli jsou pomateně, jako v mém případě. Jedna, nebo jestli jsou dobré. Kičin to. Kičin to. Jak bys to rožila? Je, v pořádku, pečlivě, pečlivě. Pečlivě, pečlivě, to je lepší. Jestli je to pečlivě uspořádané, ponožka na ponožce. <laughs> Tak dále. A podle toho pak osuzuje stav vědový, meditujícího, jak si, jak si kichin to, nebo jak si svědomitě usporádal věci, nebo nesvědomitě usporádal věci. Hm? Tak to je částí tréninga japonského mnicha. V Číně je to zase trochu jiný, jiná země, jiný zvyk. No, na každý pád eh, náš poměr nejenom k osobám, ale i k věcem hm, vlastně zahrnuje meditaci eh, lásky, soucitu a tak dále. A nejhlubší pochopení této meditace je takzvaná apranidimeta, nebo vůjen, můgen, můgen, meta, takzvaná bez objektu. Toto je nejvyšší stav. A toto je praxe bodisatu, která ústí ve stav budhoství. Ten, kdo usiluje o stav budhoství, stav budhoství je jaký stav. Tyto čtyři stavy vědomí existují spontánně ve vědomí buddhy. Nepotřebuje žádný objekt, žádnou bytost, aby tam byly, ale spontánně jsou vždy ve vědomí probuzené, probuzeného buddhy. Čili za jakýchkoliv situací, Vědomí Budhy vždy používá těchto čtyř nekonečných, znešených pocitů vědomí. Ať, v jeho, ať jsou naměřené na konkrétní bytosti nebo předměty, a nebo bez předmětů neboli abstraktně. Toto je, dá se to nazvat, jisté, nejvyšší dosažení v praxi. Nekonečných neboli nejlepších pocitů. A o takové dosažení stojí za to usilovat. Jak usilovat? Usilovat neusilováním. Spontánní praxí. Hm? Což. Předpoklad toho je dlouhá dlouhá praxe. Dlouhá dlouhá praxe těchto pocitu, která je v úzce spojena, o tom budeme mluvit snad, jestli bude čas v příštích dnech, s praxí dokonalostí. Praxe dokonalosti je tedy praxe vedoucí do tohoto stavu. Praxi dokonalosti se postupně meditující zbavuje nejen zakalených pocitů, těch se zbavuje i arahat, ale zbavuje se dokonce i, i, i tendencí hm? vědomí k zakaleným pocitům, tedy zvyku. Když Buddha nemá žádné zvyky, proto se stává jeden se s pravdou tak, jak je ve své rizí čistotě. Co to znamená? Je to jasný? Třeba takový český arahat, jestli nějaký tady mezi námi roste, ten si dá dvojitou porci nedlíku, ale třeba ten půlku, Misky rýže. Čínský arahat si dá dvě misky rýže, <laughs> jestli je z Jižní a třeba eh, jeden knedlík. Dežto budha si dá tři, dva knedlíky a jednu misku rýže. <laughs> znamená jisté zvyky. Tito, tyto zvyky zůstávají u, jak vysvětlují komentáře, i teravádové komentáry zůstávají i u arahatu. Třeba komentáře vysvětlují jeden arahat říkal svým kolegům, mnichům, všem vásála, vásála, znamená ten, který patří do nízké kasty. Hm? Stejný, jako, stejný význam jako čándala, což znamená ty divo, divochu. Hm? Na Češi mněši byli dočeny a šli Budhovi. A, Povídají mu, že tento mnich používá nedobré slova a v komunitě mníchů dělá konflikty, protože jsou tam i z nižších kast a ty si to berou k srdci a Buda jim říká, ne, ne, ne, tento mnich je už arahat, ten nemá žádnou. Žádnou lásku nebo nenávist, lásku ve smyslu chtíče a nemá žádnou nelib nelibost. Tento eh, Arahat, vznešený Arahat, byl Brahmínem eh, nekonečné životy a je to jeho zvyk. <laughs> a ne, nijak to nemyslí špatně a nikoho ne, nemá v sobě žádnou zlobu, ale přesto používá ze zvyku, kterého se nemůže zbavit, protože je to zvyk, který ho doprovázel nesčetné životy, těchto handlivých slov. A to je vlastně situace nás všech. Je, naše Já vlastně jsou naše návyky. Hm? I když e, se staneme probuzenými, a stát se probuzenými, jestliže máme dobrou metodu a dobré učitele, není tak těžké, jak se zdá. Přesto tyto zvyky hm? nás budou doprovázet. No, tyto zvyky jsou e, z hlediska. Perspektivy buddhismu, který věří v převtělování, neboli převtělování ne ve smyslu, že nějaké individuum se převtěluje, ale převtělování ve smyslu souvislého vznikání. Tyto návyky, které jsou hluboko nás, v nás a který se projevují už vlastně i v mimincích, těch se je těžké zbavit. A zbavení těchto návyků je právě stav Budhy, což je perfekce sama. O tento stav právě usiluje Bodhisattva, což je ten, který v sobě nechal zvednout prání stát se budou. Dobrý, tak... E, e, teď jsme se zase dostali někam jinam. Vrátíme se k technice meta. Hm? Tedy druhé stádium je rozbíjení hranic. Meditující, který cítil, poznal, jak mu samotnému meta prospívá, pak používá stejný pocit a stejné prání. vůči třem kategoriím bytostí. Toto rozdělení bytosti je vlastně vlastní všem neprobuzeným stavům vědomí. Tedy eh, normální, neprobuzený člověk. rozděluje bytosti na ty, kteří jsou mu sympatiční, blízcí, které má rád jako vlastní rodina, vlastní přátelé, to případně jeho učitele a tak dále. To je první kategorie. Bytosti. Právě vůči této kategorii bytostí, obzvláště, jestli jsou jiného pohlaví, meditující je navyklý, Svoj sympatí k ním, hm? svoji lásku s ním spojovat s chtíčem. Hm? Je to tak, či není? Hm? To je právě to, co brání hm? e, efektivní rozvíjení meta, jakožto pocitu přátelství jakožto lásky bez hranic. Čili hranice lásky vůči těm osobám, které jsou nám sympatické, je právě eh, chtíč. Jak už asi všichni víte, chtíč a nelibost jsou vždy úzce spolu spojené. Největší nelibost nemáme vůči osobám, které jsou nám cizí. Největší nelibost právě můžeme vyvinout vůči osobám, které jsou nám nejbližší. Je to tak? Hm? To je pravda i mezi jednotlivci, to je pravda i mezi národy. Hm? Třeba takový Indové a Pakistánci, to je jeden národ, ale jak si můžou do hlasu? <laughs> Právě proto, že se tak dobře znají. Kdyby se neznali, tak si tak do hlasu nevědou. Je to tak? Hm? Stejně tak Číňaní s Taiwancema. Hm? Vlastně není žádný rozdíl ale můžou si taky pěkně vlíct do vlasů, je to tak. Právě to, co je nám blízké, to se může stát obsesí na jedné stránce a z každé obsese pak lehce se může stát zloba, jestliže věci nejdou tak, jak si představujeme, hm? ta osoba, která je nám nejdražší, se může stát u neprobuzených osob, právě ta osoba, kterou může nejvíc vidět jako objekt zloby. Je to tak? No. Hm? <laughs> Poznali jsme to trošku. No. Hm? Jestliže nám, udělá, jestliže nám uškodí někdo, koho neznáme, rychle to můžeme zapomenout, jestliže nám uškodí vlastní manželka, nebo dítě, nebo rodiče, hned tak to nezapomeneme, je to tak? Hm? Proto Třeba se naučit praktikovat neposkrněnou meta vůči osobám, které jsou nám blízcí, tím, že zbavujeme hm, tento pocit čisté lásky chtíče. A jak začít meditující po tom, co Hluboce pocítil, jak mu meta vůči sobě prospívá. Vizualizuje si několik osob, které jsou mu nejbližší. A vizualizuje si je společně právě s těmito čtyřmi práními, které Mu umožnili se dostat do stavu spokojenosti, uvolnění a jistoty. Hm? Čili přeje jim, nechť ty si prostý, vizualizuje si je a přeje si jim, si prostý nenávistí, ne, první neprátel, pak nenávisti, překážek. A pak pozitivní nechť se všude neseš ve štěstí. Neboli nechci jasný. Tak to je první fáze rozbíjení hranic. Dejte tomu začátečníci alespoň dvě hodinové meditace, pak přijde rozbíjení hranic vůči těm osobám, které nepovažujeme za blízké ani nebo nám. Nemáme k ním vztah sympatie ani antipatie, prostě je známe. Máte a je výhodnější, si přesnávám, více lidí nebo stačí v klidu jedna osoba, která je vzplněná? Dle teravádové tradice, jak je vysvětleno Visu Maga, pět osob. Ale tak to je tradice, je dobré se jí držet, ale můžou být i čtyři, <laughs> ale aspoň několik. A k ním hovoříme jako na jedno, nechci nechcete třeba všichni? A když si je vizualizuješ, první si vizualizuješ sebe se jasnou tváří, se. Libým úsměvem na rtě, uvolněn to ti pomůže pak, aby si je vizualizoval též ve stejně. Čili je též vizualizuješ s libým úsměvem na tváři, jako budha nebo bodhisattva, uvolnění. Tak se práce na nich stane lehká a bezobtížná jistě pomáhá. Čili nejprve meditující si vizualizuje sebe jako ve stavu blaha, který pochází z lásky, z čisté lásky. Pak si vizualizuje pět osob a společně s těmito čtyřmi práními a tež si je vizualizuje jako ve stavu uvolnění naplněné štěstí. Dobrý, teď už je 12 hodin, tak k Meta ta jsme se nedostali, ale dostali jsme se aspoň k Krátkému vysvětlení první fáze metody, e, tedy metody rozbíjení hranic. Druhá fáze metody vůči neutrálním osobám. Překážka vůči neutrálním osobám něco. Nezainteresovanost. Indiference vůči druhým. Tuto překážku má právě meditace na neutrální osoby překonávat, ale o tom budeme mluvit až později.